Doina prea bunului părinte. Prea bunule părinte te iubim, fiindcă dintr-un clopot de argint glasul nostru ai luat, ca să-ascultă doina slavei în iubire îmbrăcat. Prea bunule părinte te iubim, fiindcă zefirul iubirii în ochi ne-l-ai pus, ca taina taină să dea la chemare un răspuns. Prea bunule, părinte, te iubim fiindcă măsura ta în noi ai așezat, ca prin sfinți să ne arăți ce destin am purtat. Prea bunule, părinte, te iubim fiindcă prin visul de foc, gândul nostru a călcat și într-o haină de sânge neamul nostru ai chemat. Prea bunule, părinte, te iubim. Deși cu sânge și foc neamul ne-a încercat, fiindcă adevărul tău ca un măslin roditor în noi a vegheat. Prea bunule părinte te iubim fiindcă rugăciunile noastre la cer ai înălțat și poarta iubirii pentru noi deschisă a stat. Prea bunule părinte te iubim fiindcă tu crucea iubirii neamului Noastru ei dat și el istobit ca și Domnul, până la cer a purtat. Prea bunule, părinte, te iubim, fiindcă arhanghel de pază, neamul nostru ai rânduit, și ei pe calea ta ne-au păzit. Prea bunule, părinte, te iubim, fiindcă drept minte, para de foca iubirii ne-ai pus, iar jugul dorului tău să-l purtăm tăcuți. Ne-am supus. bunule Părinte, te iubim, fiindcă raza ta de stea ne-ai dăruit ca semn, că fiul tău în noi s-a născut și venirea ta a început. Lacrima pentru veșmântul de nuntă al dorului, Doamne, cel care pentru noi soarele și luna pe cer le-ai făcut și le-ai așezat, Fă ca ele veșmântul de nunt al dorului, așa cum pe sfinții tăi i a îmbrăcat, Când sub cu lacrimi te-au rugat și să aștepte porunci lei dat. Doamne, cel care pentru noi soarele și luna pe cer le a așezat, Fă ca ele veșmântul de nunt al dorului, Așa cum pe sfinții tăi i-ai îmbrăcat, când subjertfelnic cu lacrimi te-au rugat și să aștepte porunci le-ai dat.